יהושע, פרק כ"א ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל, וידברו עליהם בשילו בארץ כנען לאמור. אדוני ציווה ויד משה לתת לנוערים ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו. ויתנו בני ישראל ללוויים מנחלתם אל פי אדוני את הערים האלה.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 נתנו לחלב בן יפוני, באחוזתו. ולבני אהרון הקוהן, נתנו את עיר מקלט הרוצח, את חברון ואת מגרשה, ואת לבנה ואת מגרשה, ואת יתיר ואת מגרשה, ואת אשתמוע ואת מגרשה, ואת חולון ואת מגרשה, ואת דביר ואת מגרשה, ואת עין ואת מגרשה, ואת יותה ואת מגרשיה.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 את איילון ואת מגרשיה, את גת רימון ואת מגרשיה, ערים ארבע. וממחצית מטה מנשה, את תענך ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, ערים שתיים. כל ערים, עשר ומגרשיהן, למשפחות בני הנותרים. ולבני גרשון ממשפחות הלויים, מחצי מטה מנשה, את עיר מקלט הרוצח. את גולן בבשן ואת מגרשה ואת באשתרה ואת מגרשה ערים שתיים. וממטה שכר את כישיון ואת מגרשה את דוברת ואת מגרשה את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשיה, ערים ארבע. וממטה אשר את משעל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה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 ולמשפחות בני מררי, הלויים הנותרים, מאת מטה זבולון, את יוקנעם ואת מגרשיה, את קרתא ואת מגרשיה, את דמנה ואת מגרשיה, את נהלל ואת מגרשיה, ערים ארבע, וממטר ובן, את בצר ואת מגרשיה, ואת יחצה ואת מגרשיה, את קדמות ואת מגרשיה, ואת מפעת ואת מגרשיה, ערים,